Të ndëruar, es-salamu alaikum. Nga natyra e njëriut është që të adonë pasërtin. Ma dje njëriut që nga korët e lashta, gjithë më ka qenë në kërkim të ujit. Edhe për të pi uj, për të garantu jetin, por edhe për të pasru me uj, për të pasruar trupin e ti, teshet e ti e kështë më radhë. Dhe veçanërështë në kohën ton të sashme, pasërtia me dëverit ka marrë një hapsir të madhët jetës tonë. Ka loj-loj lë detergjente, ka loj-loj lë sapuna, shampona, të loj-lojshëm lë dhe reklamat të ndryshme që inkuraju njerëzë që të blenë nga këtu produkte, që të pastrohen. Parfumat të ndryshëm që, që të ndryshme që të shfaqeme me erat mira, mës ta benzdisim dike me erë të keqe. Detergjene të loj-lojshëm lë për të latë teshat, që tha këto që të largohen një olat, të largohen dytësirat, pa pasrëti që këna pas mësime i marë në farkim me jetën Kjo është shumë bukur dhe pasërti është piesë e fesë. Mirë po të nëruar lëndët dhe motra. E gjithësën njëlla, e gjithësën njëlla, e gjithësën dëtsira, e gjithësën dëtsira, e gjithësën pjesë të ertët pa këndshme, aroma uh, që nuk jenë të mira, aroma të e të bezdise, edhe përse nështë të një nuk jenë hasëm ato, me gjithat ato e në shumë të këqia. Aroma e pumë të këqia, në dytsirat dhe n punë tona të shëmtuara, të meta tona. E këto nuk pastrohen me detergent, këto nuk pastrohen me këto preparate bashkore, absolutisht. Dhe të mbetemi të pastër në aspektin e jashtëm të dukshëm, në dërso të papastër në aspektin e brendshëm, nuk është gjithje duher. Gasi këja jashtë mja është një ekspozim formal, mund tjetë edhe një kamuflimi, në qovë se nuk imi të interesuar për pastrimit të brëndshmës. Pastrimi brëndshmës me është më rëndsi. Pastrimi i zamërës tonë. Pastrimi e, i indikimit të mëkatve tonë e kështë më radhë. E si të pastruim e këtë? Këto pjesë si të pastruim? Të lënë tjo. Për një pastruas efikas, që zote që leo ala në amunësaj. Pa e që i kushtëmish një preparat i cili nuk len një olë pa fshi. Nuk len një olë pa pastru. Shë kësët, përshamun, detergjendat për tregusën efikas, shkën e tje dhe bëjnë një tesh të pesta tje me ushqim me kuj diqfar, e pas të e futin këtë detergjendat dhe dhe dhe pasër, pasë njëllë, dhe këtë regon se këtë detergjendat sa ashtë efikas, dhe sa ashtë këtë detergjendat do tëtë meritor për ta ble. Shumat mirë, pa për të brendshmën, a ka të këtilë shumë matë mirë, shumë matë mirë. Në çfarë futesh në ujin e përzier me kët preparat, nuk ka emet që nuk largohet, nuk ka mkat që nuk falet, nuk ka njollë që nuk fshihet, nuk ka nuk ka aromë e, e pakëndshme që nuk largohet, anëvendesa të vije një aromë këndshme e bukur. A thua atë për çka bëhet fjalë? Prapë për namazet. Prapë për namazet. Namazi është e shtyll, është e përkrahja dhe mojos dhe pastrim të ndëruar. Na në pastron Allahu el-wala nga gjitha këtu. Paramendo, paramendo një shpirt të bardh, pranë një, një zemër të pastërt. Andaj më ke çuar apo e them mirëpo. Njerëzit që thonë e nuk falen namaz, më ranzim me, me pak zemër të pastërt und po i them ta. Mirëpo si ti të zemra e pastërt pa namaz Thuval, si me u pasruaj e zamër nga uretja, nga zgjillia, nga gjelozia, e, e, e tëpruar dhe e keqe, gjithë të i kemi. Qëta pasruim gjuën nga fjallet e pahishme, qëta pasruim teshën e brendshme, të shpirtit tonë, të zamërës tonë. Teshën që është një losë nga mëkatet, është bëjë pistë nga punë tona jotë mira. A të si me pasru nëse nuk është namozi? Si me pasru nëse me namazë nuk e pasruim? Edhom pajtohem që duhet në pa zemrën e pastër, por si ta bëjmë këtë zemrën të pastër me namazin e long? Shikoni sa bukur e ilustroi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam rolin pastrues të namazit në jetën tonë. Një, një ditë i foli te shoku vetëti për rëndin e namazit. Ai i përgjój sikur unë çpo kam dhëtit ju për gjaja juve dhe ju them të lumtë jo, ju. Ju tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nëse ninje ri afër stëpise ti e ka një lumë që kalon për ështërpisë të ti. Edha i pes herë në ditje, latë në atlom, a mbetet në dyësirë në trupin e ti, shok e këta i një, i tërgua latë. Pes herë më lani në ditje, nuk mbetet në dyësirë, a të tjetë në kullë në, kul në pasrëtisë. A tërta pejga, pështëm, kështu është namazit, të pastronë në rubin nga mëkatet, të pastronë nga të këshijat. Qëta është të në ruar, nam Muhamidi Alehi Sera do së më tha, 5 kote në amazët kush i falë. 5 kote në amazët kush i falë. I bëjmë pastrim për mëkate mes një e tjetërës. Në një një, e falë sa banë, e dirin drejkë, në bëndë nësë gjuna. Së poflatë për mëkatët mëdhaja, ato duhet përndim i pasatë që ma i veçanë, nërmalin nga se në gjuna të mëdhaja, ato, më më ato shkire të mëdhajen, për mëkatët të për tërshme q Pas sabat dhe i rindrekë, mund të bëjmë dhe një mëkat. E falë drekën, i shli në drekë ato. Pas drekës e një kindi. I falë i kindija ato, të pas drekës. E kështë me ratë, pes herën ditje duke u la në ujnë e namazit, nuk mbetet mëkat, nuk mbetet një olë. Vashdimisht jemi në përmirsime sipër. Kjo është namazit. Këraus kësaj të nëruar që është pasrëm, aja është e ngritje, nga se tash më ngr Cfartha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Çdo sejdë që e bën ai për hir të Allahut. Sejdë në namazin i ka ti ka dy sejdë. Nëse namazi ka katër rekate, farzi po flas, pjesa obligative e namazit i ka tetë sejdë. Dhasë Muhammedi sa plot një sejdë kush e bën për Zotin xhallallahu namaz. Allahu en grit një shkallë dhe Allahu te ala ia fal mëkatet. Mënyseja kur flasin për shkollë, të nderuar, nuk po flas për shkollë që nga shkolla fillore me kalu shkolla mesme me në një fakultet, saosh kjo arritje e madhe. Por në dikush për shembull, asht ka arrit sukses që nga shkolla e mesme e transferojnë direkt në nivel të doktoraturës. Saosh kjo gritje e madhe. Fjalët nuk po flasin për këso ngritje. Po flas për diçka shumë ndoja. Gritën e xhenet. Gritit dhe në këtë bot, shukoni për një lëjnë gritit që farta Muhammedi sallallahu sallam, se një qin shkalli në gjenet, mes të paras dhe dytës, ka dalim sa mes tokës dhe qilit, subhanallah. Adaj, një dëregjë në gritish, ma lartë në gritish, se që ka hapsir mes tokës dhe qilit, kus në gritish kështu? Namazi. Ngritish të ka laugjën le vala. Ngritish pasaj të kërrapt të mirë të laugjë, të kë njerëzit, Jo në kuptim të e, e, mendjemalsis, ja, larga saj, namazit larga në këto, jo vetë pëlqimit, po ngritë të rëspektit, ngritë të autoritetit, ngritë të, të, të, të knescis me najtë me ty, edhe në këtë botë, e më stasin për shpëllimet në botën tjetër. Andaj edhe namazit të nëruar, realisht, është bë obligim, lartë në qelë. Allah gja në leoale e mori pejgamberin sallallazë në ullëthimin e ti të njore në Isra dhe Miranj në uthim në qilit, e atë jem bish të qej, Allah është allovala, jam bëri obligim namazin pe i gamberit, anson për te dhe për umetin e ti. Andaj, namaz është i qilit, dhe të bënd të qilit, namazit të ngrit, namazit të pasran, andaj të lomë ne për këtë mundësi ideale, këtë mundësi të, me të vërdit, të pa alternativ, dveçant, e qekimi para vetës, dhe është i let, i let, i kënd shumë, namaz hazitani juta provojm do të bëhet eksperiment me provdimet e Allah xhallahu ala por të çaosemi me bindje dhe se, so do, ton, so do, ton, so do ton, tona, ton, të shohim se sa shtyllë e fuqishme do të jetë namazi në jetën tonë sa për krahje e madhe do të jetë ponteve namazi në jetën tonë sa do të na pastron moralin tonë sjelljet tona gjuhën tonë të brendshmën tonë namazi do të të na ngrit na ngrit do të na, na ngrit nga nga nga niveli i kësaj bote materialiste Në të bënë më ambicje, më të nalë ta, më mundet më të nalët, më qëllime më madhore, sa të që nështë asod njëtën, në e kësë i bote i kemi. Andaj, të nëbëni për këtë namaz, për këtë mundësi të pasrimit dhe të ngritjes. Zotë ju shpër lift.